Солдат злегка перехилився вниз. Анукес, посторонісь там! Україна летить. «Ну, Кондрат, слушай команду! Раз, два, три!» Гойднувши в останнє, вони з криком шпурнули вивізку вниз у калюжу. Вона з мокрим ляском упала в воду і болото бризнуло на всі боки. Найближчі дядьки злякано відсахнулись убік і почали Рукавами витирати обличчя, А в юрбі, весело сміючись, загомоніли. Тільки друга кубка стояла все так само мовчки, Непорушно, застигло. Тоді солдат з кіндратом Помало, обережно і поштиво Стягли з даху наготовлену там другу вивізку І стали приміщувати її на місці Скиненої у калюжу. На ній стояло Любомірська общественна потребітельська лавка. Дядьки й солдати серйозно, спошаною, слідкували за цією роботою. Начальство з рушницею на плечі повернулося і знову рушило до брички. Доктор витяг пошпорти і пропуск. Начальство переглянуло їх, убийче, помалу перегортаючи зашкарублими пальцями тонкий папір сторінок. Печатка на пропуску – Розв'язала всі його сумніви. Можете їхати, Важно кивнув він Юткові й повернув документи докторові. Ютко ж вавенько витяг з себе батяжка, цмокнув, шарпнув вішками і стюбнув по вогкуватих клубах татарку. Начальство, купки людей біля церкви, нова вивізка, зразу відсунулась убік і лишились позаду. Від воріт моментально вистрибнули собаки і з гавкотом, хрепінням і люттю погнались за бричкою. Доктор збоку подивився на наяду. Я ж очам не повірив. Що за дивина? Дивна, неприємна зміна. В лиці не було вже ні ніжної дитячої задуми, ні лукавої, рідної ласкавості землячки. Воно, наче в момент, висохло, збіглося, загострилося. Синє, обрамлене темними віями око, колюче, скляним блиском устромилось наперед і не відповідало на рух доктора. І блиск цей був зовсім той самий, що вчора, тільки сухий, гострий, холодний. Вам не холодно, Ольга Іванівна? Ні. І коротеньке слівце вистрибнуло з неохоче розтулених уст колюче. Холодне, з тим самим сухим блиском, як шматочок льоду, що сталося? Невже перевірка пашпортів так подіяла? От і Юдко стурбовано й непорозуміло озирався на неї. Така собі гарна, симпатична барішня і раптом щось із нею недобре вчинилося. Він навіть питаюче поглядав на доктора Бідний, дурний Юдко. Він собі своєю бурунькою гадав, що доктор може лікувати всякі несподівані і йому самому незрозумілі речі. І небо похмурнішало. І сонце невдоволено наморщило сиві хмаряні брови. І вітер тоненько заплакав десь у кулесах. Степові соловейки висіли на незримих ниточках і срібним дзеленчанням тріпотіли крильцями. І одірвавшись, з очої розпуки, затуливши лапками лице, падали на землю. Одноморщених брів сонця по степу попливли безшумні суворі тіні. Вітер, попавши в них, мерз, щулився і заривався у гриву татарці. А татарка сердито щулила вуха і кусала гніду, поважну роботящу подругу. «Ну що ж ви, пане доктора, мовчите!» «Говоріть що-небудь!» Доктор з полегшенням заворушився, щільніше застебнув пальто, виняв портсигар, закурив. Слава Богу! Голос ще колючий, сухий, а все ж таки хоч голос є. Сонце теж розправило брови і добродушно задоволено посміхнулося у жовту-сиву бороду. Тіні, нишком пригнувши голови, побігли за облії. Степ засміявся, Вітер вистрибнув із татарчиної гриви і фамільярно мазнув доктора хвостом по лиці. Так, голос став ніби і м'якшим, теплішим.